Аудіокниги українською від студії Калідор Підписуйся на канал, вподобуй відео, пиши коментарі Давай будемо українізувати цей світ разом! Роальд Дал. Господиня пансіону Читає Руслан Алексіюк. Біллі Вівер виїхав із Лондона на повільному денному потязі. Зробив пересадку у Суіндоні, і коли дістався Бата, було вже близько дев'ятої години вечора. Над будинку навпроти входу у вокзал у безхмарному небі зіймався місяць. Стояв, однак, дикий холод. І вітер, немов дотики крижаних лез, обпалював його щоки. "Вибачте", сказав він. "А чи немає тут поблизу якогось недорогого готелю?" "Зайдіть у Дзвіний Дракон", відповів носій, вказуючи вздовж дороги. "У них, мабуть, знайдеться місце. Звідси десь чверть милі, і з того боку Біллі подякував йому, взяв валізу і попрямував у вказаному напрямку до дзвона й дракона. У батті він був вперше. Знайомих в нього не було, але містер Грінслейд із головного управління в Лондоні запевняв, що це чудове місто. «Знайди собі притулок, – сказав він, – і щойно влаштуєшся?» представся керуючому філією. Біллі виповнилося 17 років. Він був володарем темно-синього пальта, нового фетрового капелюха, нового коричневого костюма, відмінного настрою та енергійної ходи. Останнім часом він все намагався робити енергійно, адже саме енергійність, як він розумів, була неодмінною якістю усіх успішних бізнесменів. Боси з головного управління у будь-який час були фантастично енергійними, вражаючі люди. На широкій вулиці, якою він йшов, не було жодного магазину, і вона являла собою дві лінії високих одноманітних будинків. Всі вони мали ганокі з колонами – Чотири-п'ять сходинок, що вели до парадних дверей, і з свого часу вочевидь виглядали шикарними особняками. Але тепер навіть у темряві було помітно, що на дверях та віконних рамах лущиться фарба, а привітні білі фасади, недоглянуті і всі, вкриті тріщинами і плямами. Раптом... У вікні першого поверху одного із будинків яскраво освітленим вуличним ліхтарем, Більлі помітив друковане оголошення. Ночівля та сніданок. говорило воно. Просто під оголошенням стояла ваза із чудовими довгими гілками квітучої верби. Він зупинився. Підійшов ближче. Вікно обрамляли зелені штори із якогось бархатистого матеріалу. Вербовий букет просто чудово виглядав проміжних. Біллі підійшов впритул притул і припав до скла. Перше, що він побачив, це яскравий вогонь у каміні. На килимі перед каміном Спала чарівна маленька такса, вткнувшись носом собі у живіт. Сама кімната, наскільки він зміг розглядіти у темряві, була зі смаком умебльована. Тут стояв кабінетний рояль, широкий диван і кілька м'яких крісел. В одному кутку він побачив клітку із великим папугою. Тварини в домі – це добрий знак подумав Біллі. І взагалі, це місце здалося йому цілком придатним, як притулок. Звичайно, зупинитися тут було б приємніше, ніж у якомусь дзвоні й драконі. З іншого боку, готель теж мав переваги перед пансіоном. Пиво, розваги вечорами, розмови з новими знайомими, та й дешевше, що не кажи. Колись він зупинявся у готелі на декілька ночей, і йому сподобалось. У пансіонах же йому бувати не доводилося, і відверто зізнатися, він їх дещо побоювався. У самому слові було щось від водянистої капусти, від скнарних господарок і незнищенного запаху копченого оселеця у вітальні. Похитуючись так і стоячи на холоді дві-три хвилини, Біллі вирішив дістатися все ж таки до дзвона й дракона, аби поглянути на нього і, зрештою, вже тоді робити остаточний вибір. Він обернувся, збираючись йти далі, і тут із ним трапилася дуже дивна річ. Він уже відступав назад, повертаючись спиною до вікна, коли відчув, що не може відірвати погляд від маленького оголошення за склом. Нічлих і сніданок, — говорило воно. Нічлих і сніданок. Ці слова у вікні встромилися у нього, немов два великі чорні ока утримуючи і сковуючи його, змушуючи залишатися на місці, а не йти від цього будинку. Наступної миті він зрозумів, що вже рухається від вікна до дверей, що підіймається східцями і простягає руку до дзвінка. Він натис на кнопку. Глухо у якийсь далекій із кімнат озвався дзвінок, і тут же, без сумніву, відразу, оскільки він навіть прибрати палець із кнопки не встиг, двері прочинилися, і він побачив на порозі жінку. Зазвичай, коли ви натискаєте на дзвінок, вам доводиться чекати принаймні півхвилини, перш ніж двері відчиняться. Ця ж особа з'явилася, немов. Чортики із табакерки!» «Натис на кнопку і на тобі!» Біллі злякано відскочив. На вигляд їй було років сорок-сорок-п'ять-п'ятдесят. Вона всміхнулася йому тепло і привітно. «Будь ласка, заходьте!» Підбадьорливо сказала вона і відступила в бік, притримуючи двері. Біллі автоматично зробив крок, але, на силу стримавши незрозуміло сильне прагнення слідувати за нею, відступив назад. «Я... я побачив оголошення у вікні», – промовив він. «Знаю, знаю». «І я... я подумав про кімнату». «Любий мій», – сказала вона. «Вам? Уже все готове?» У неї були пухкі рожеві щоки і добрі блакитні очі. «Я... Я збирався у дзвін і дракон», – продовжував Білі, «Але ваше оголошення у вікні мене зупинило». «Ну тож, проходьте», – сказала вона. «Не стійте на холоді». «А...» А скільки ви берете? П'ять шилінгів і шість пенсів за ніч, включаючи сніданок. Це було фантастично дешево. Це було менше половини тих грошей, з якими він готовий був розлучитися. І якщо вам це дуже дорого, додала вона, можу трохи поступитися. Я подаю яйця на сніданок. І яйця зараз подорожчали. Без яйця буде на шість пенсів менше. Дякую. Мене влаштовує сума, відповів він. І я із задоволенням зупинюся у вас. Так я й думала. Ну, заходьте ж, вона здавалася жахливо милою, зовсім як. Матуся, що запрошувала найкращого друга свого сина погостювати на різдвяні канікули. Біллі зняв капелюх і переступив через поріг. Повізьте її тут, сказала вона. І дозвольте допомогти вам зняти пальто. Іншого одягу та капелюхів у передпокої не було. Парасольки Теж були відсутні у підставці Ось ви і розвієте трішки мою самоту Усміхнувшись через плече Проказала вона, ведучи його вгору сходами Не так часто постояльці залітають у моє маленьке гніздечко У бабусі не всі вдома, подумав Біллі Але за таку платню з цим можна миритися «Дивно», – чемно зауважив він, – «здавалося б, бажаючі, повинні проходу вам не давати». Так-то воно так, Любчику, все це так, але біда у тому, що я, як би це сказати, трохи примхлива і розбірлива, розумієте? А, так, здається, але я завжди готова. Вдень і вночі у цьому будинку готове все до прийому гідного молодого джентльмена. І це така радість, любий мій, така величезна радість, коли відчиняєш двері і бачиш перед собою саме того, хто тобі потрібен. Дійшовши до середини сходів, вона зупинилася, взялась за перила і обернулася до нього. З усмішкою на блідих вустах. На майданчику другого поверху вона промовила. Це – мій поверх. Вони пройшли іще один проліт. А цей – ваш. Ось ваша кімната. Сподіваюся, вам сподобається. Увімкнувши світло біля входу, вона провела його у невеличку, але доволі... Приємну спальню. Вранці тут усе залите світлом, містере Перкінс. Ваше ім'я Перкінс, чи не так? Ні, сказав він. Уівер. Ага, містер Уівер. Чудово. Я поклала грілку у простирадла, аби зігріти їх, містер Уівер. Грілка – це таке задоволення у чужому ліжку зі свіжими простирадлами. — Ви згодні? Але якщо ви все ж таки замерзнете, можете увімкнути газ у будь-який час. — Дякую, — сказав Біллі. — Дякую. Він помітив, що покривало з ліжка було знято. Простирадла лежали акуратно відгорнутими у повній готовності для того, хто забажає ними скористатися. — Яке... «Щастя, що ви з'явилися!» – сказала вона, дивлячись йому прямо у очі. «А то я вже почала хвилюватися?» «Ну що ви!» – доволі бадьоро відповів Біллі. «Не варто було турбуватися!» Він усе намагався робити бадьоро й енергійно. Він поклав валізу на стілець і почав її відкривати. «А як щодо вечері, любий, вам вдалося щось перехопити перед тим, як прийти сюди?» «Е, дякую, я ні краплі не голодний», – сказав він. «Мабуть, я відразу ж ляжу. Завтра мені рано вставати і йти до контори». «Ага, ну що ж, гаразд, залишаю вас, влаштовуйтесь». «Але чи не могли б ви перед сном зазирнути у вітальню на першому поверсі і розписатися у книзі для гостей. Цього вимагає закон, а ми не порушуємо закону у цьому пункті. Чи не так? Вона трохи помахала йому рукою на прощання і доволі швидко вийшла з кімнати, причинивши двері. Та обставина, що господиня дещо з привітом, ані трохи не збентежила Біллі. Зрештою, вона була у цьому невинна і, безперечно, видавалася доволі доброю і великодушною жінкою. «Можливо, – майнула у нього здогадка, – можливо, вона втратила сина на війні або щось у такому дусі і ніяк не може це пережити». Отже, за кілька хвилин, розпакувавши валізу і вимивши руки, він збіг сходами на перший поверх і увійшов до вітальні. Господині не було, але вогонь у каміні палав, і перед ним так само спала мініатюрна такса. У кімнаті було напрочуд тепло і затишно. Ех, пощастило мені! подумав він потираючи руки так вдало все влаштувалося він знайшов гостьову книгу що лежала відкритою на роялі і